I det senaste avsnittet av Militärhistoriepodden samtalar professor Martin Hårdstedt och doktor Peter Bennusved om bombeplanet B-52, Stratofortress. Innan vi sätter igång, kan du inte liksom för, för att ge lyssnarna någon slags eh, referenspunkt, alltså, hur stort är det? Ja men det är enormt. Ja, ja, du tänker på <laughs> ja, men du men hör Militärhistoriepodden det. på www.historia.nu eller där poddar finns. Vikingarna spelar en betydande roll här. Svenska amerikanerna är mycket angelägna om att framhäva dels att det skulle ha varit att Vikinga tidiga bosättningar i Nordamerika. Det seglas ett vikingaskepp till Chicago. Det finns bilder som kommer in. The Viking anländer i Chicagos hamn sommaren 1893 under stor uppmärksamhet. Detta sätt att liksom markera det det handlar om för... Skandinaverna och för svenskarna att markera- att det finns en lång historia, en lång historisk närvaro. First thing. Historia nu är podcasten om människor och händelser- som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. En helt ny svensk nation byggdes upp under mindre än ett sekel på andra sidan Atlanten. Under några årtionden lyckades strävsamma bönder och deras ättlingar lägga mer mark under plogen än vad svenska kungar erövrat under hela stormaktstiden. Senare kom hundratusentals svenska industriarbetare att fylla amerikanska industrier. Och den svenska hushållerskan blev ett begrepp när unga svenska kvinnor flydde en livegenskapsliknande tillvaro som hembeträde i Sverige. Och idag uppfattar sig fyra miljoner amerikaner som svenskättlingar. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Svenska institutet för Nordamerikastudier- och han driver också podden Amerika-analys. Idag är ju ämnet den stora emigrationen. Vilka var de första utvandrarna till Amerika? Ja, det pågick ju en flyttning under resenärer. Det har alltid funnits resenärer av olika, olika slag. Eh, eh, kortare eller längre resor, man kan ju... Där kan man gå tillbaka till början på 1800-talet där det fanns olika resenärer. Men man brukar säga att det är på 1840-talet som mera utvandring alltså emigration om man lämnar Sverige för att bosätta sig mer eller mindre permanent i USA. Det fanns ju en tidig koloni i Sverige men den ska vi inte snacka om idag men som, som etablerades någon gång på 1600-talet. Ja, nya Sverige kolonin ja, ja precis. Ja, och den... den spelar en väldigt stor roll för uppfattningen om Sverige och USA. Den ja. har firats väldigt många gånger. Just det. Kanske den mest överfirade kolonin i <laughs> kan jag tycka ibland. <laughs> men de här, vi har en tidig grupputvandring och då var det ofta grupputvandring på 40 och som av olika skäl sökte sig till USA. Peter Kasselgruppen från Kisa i Östergötland och Erik Janssana i Uppland och så. Där är det för Erik Jansarna, Erik Jansson han var en profet, han var en, en, en sorts väckelsepredikant som faktiskt... Fingades att fly Sverige. Han predikade sin egen väldigt speciella religion utanför kyrkan. Och dömdes. Kommer hade ju inte upphört ännu. Så där fanns det religiösa skäl för honom och hans följare. I kasselutvandringen så var det en del ekonomiska men också politiska skäl. Och nu pratar vi om ganska stora grupper här som... Ja, de var inte gigantiska men de, men de var liksom de första. Sen efter... Och fram på 1860-talet, slutet på 1860-talet med svåra ekonomiska år i Sverige, då tar en mycket större ut utvandring fart, så att säga. Och då, då börjar en sorts massutvandring ske. Och den drivs ju framförallt av ekonomiska och sociala skäl. Men de här första utvandrarna som... 1840-talet, spelade de roll som någon slags brohuvud för att det alltså skulle komma? Det gjorde de, absolut. Och det, un, un, Gustav Unonius var en tidig eh, från Grislehamn. Han var tullinspektör i Grisleham, som gav sig väg till Wisconsin. Och det, for, det förs tillbaka information. Det flödar tillbaka kunskap om Amerika. Och det tycker jag är en, en väldigt intressant dimension av den här migrationen. Oavsett när den äger rum, så att säga. Det är... Ett, det, det skapas band mellan länderna, mellan avsändarområden och mottagarområden. Och det blir informationskanaler och, och kanaler genom vilka personer rör sig fram och tillbaka också. Så de här tidiga grupperna spelar en mycket stor roll för att skapa en medvetenhet om, om Amerika. Och och, och man ska ju komma ihåg också att Sverige har en väldigt hög läskunnighet vid den tiden. Alltså, så är det. Kan, kan det spela spelat roll för att... Om man tittar på statistiken, så är det ju det är Irland, Norge. Men sen är det Sverige med den största emigrationen per capita. Så är det. Först kommer Irland, sen kommer mm. ingenting, sen kommer ingenting. Ja. En enorm. Och det har ju skapat ett väldigt intressant relation mellan Irland och USA. Men sen kommer Norge, sen kommer Sverige. Absolut, den svenska läskunnigheten var hög. Tidningarna spelar en väldigt stor roll där och breven, alla brev som skrevs tillbaka. Där ner, många av dem trycktes ju i tidningarna och läste så att säga. Så det blir en uppkommer en medvetenhet om USA i Sverige- Gärna då i de här områdena varifrån folk börjar flytta ut. Va? Det är inte kanske i Stockholm och i etablissemangsområdena, eliten i Stockholm, utan det här är på landsbygden. Det här är bland, bland småfolket, alltså inte minst när, sen när utvandringen tar, tar fart och blir den väldigt starkt ekonomiskt betingad. Och över tid så skapas enorma band mellan avsändarområden och mottagarområdena. Och det alla nästan har släkt eller vänner i Amerika verkar det som. Hur gick det till i praktiken alltså nu, den här tidiga emigrationen? Det, det var ju inte så där alldeles enkelt att ta sig över Atlanten. Här. Nej, det var det ju inte va. Utan man, det, då reste man i, i grupp, så att säga. Och, och det var ju segelfartyg från början, de allra tidiga, så då var det direkta segelfartyg mellan Sverige, Sverige och till USA. Man, mm. man kunde komma med, komma med så, så, som, en del, som en del av lasten. Sen växer ju då fram rederier, transatlantiska rederier, och inte minst när det blir ångfartyg och så, så blir det ju en enorm ekonomisk verksamhet. Och fram mot slutet på 1800-talet så finns det ett mycket väl utvecklat nätverk i Sverige av agenter som säljer biljetter. Det finns en väldigt intressant avhandling om Bröderna Larsson som var en, en emigrantagentur. Och där kunde man alltså ute på Svenska landsbygden köpa en biljett genom emigranten. Först till agenten, först i Göteborg, sen över till England, ofta gick de då innan Sverigedemekalinjen kom in på, i bilden, till Hall och sen så ofta över då, med tåg till Liverpool och sen ut från Liverpool ofta till New York. Då. Även andra hamnar. Var, var det dyrt då? Det var, priserna pressades ju sen. Det var en väldig konkurrens över Atlanten. Det var inte bara från England man kunde åka ut, man kunde åka från Tyskland också och så vidare. Så priserna pressades och um, det var överkomligt kan man säga. Många svenska emigranter efter ett tag reste också på så kallade prepaid tickets. Alltså man hade vänner och familj i Amerika som hjälpte till. Och man kunde till exempel kanske få en biljett och så betalade man av kostnaden genom att jobba för någon på en farm eller på något sätt. Så att det blev överkomligt, inte minst allt eftersom tiden går så, att säga, så pressas priserna. Det var en väldigt konkurrens, det var en stor business. Så någon legendarisk deal. Njut av Hamburgarnas hamburgare, Big Mac, med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. bara på McDonald's. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag läste här, det var ganska intressant. om vi fanns en viss emigration från Småland till Texas. Ja. Som, som, där var en svensk entreprenör som, som lät folk komma mot att hon jobbade några år då. Sven Magnus Svensson från Barkeryd. Just det. Det är en mycket, intressant, <laughs> en mycket intressant utvandring. Det är en tidig också. Vad pratar vi om för år? Ja, alltså det är sent 1840 talet alltså. mm, mm. Och det här är före inbördeskriget. Och han mm, etablerade just... sen, blev en stor SMS ranches. Han, han hade... kom från ganska enkla förhållanden i Sverige. Ja, och, blev, och sen blev han också bankir i New York mot slutet av sitt liv. Men han var väldigt framgångsrik Och han skaffade då skickade efter, så att säga. det blev en en länk, en, en, en kedja, en migrationskedja som är så vanligt i alla migrationssituationer. Så vi hade småländska cowboys alltså, <laughs> i Texas och det finns många berättelser om de här te, svenska texanerna. Den är intressant eftersom invandringen i USA, den stora invandringen i USA, gick oftast till nordstaterna och, med, och västra USA och Det var en ganska liten invandring till sydstaterna innan inbördeskriget så var ju slaveriet den stora arbetsformen där, men även efter inbördeskriget så... Det hade inte samma behov av arbetskraft att nej, man hade slavan. Och, nej, det var, och sen är det ju de stora industriella områdena. Men vi har just Texas är lite intressant. I Texas, till Texas sker en, en, en intressant europeisk invandring. Mycket tyskar som kom till Texas. Ankrist var ju när han flydde, var ju Texas faktiskt under en, en period. Och de här svenskarna i Texas, en liten men intressant grupp, finns fortfarande kvar. Det finns en sorts medvetenhet om och det finns berättelser om svenskarna i Texas. Och den är väldigt Vart i annorlunda. Texas bor de flesta av de här ting. Ja, utanför Austin fanns de här bosättningarna. New Sweden, Texas. Man kan ju se på den amerikanska kartan genom platsnamnen. Man kan göra väldigt intressanta studier av namnskick faktiskt i USA. Både person och ortnamn. Så kan man se, följa de svenska bosättningarna. Det finns en intressant bok som heter Swedish Place Names in North America. Där en forskare har gått igenom alla möjliga svenska. Och där finns i Texas. Och berättelsen berättelserna naturligtvis, att komma från Småland till Texas och bara det annorlunda klimatet. Det är ju en intressant fråga faktiskt som någon håller på med nu. Överhuvudtaget i USA. USA är ett ganska annorlunda klimat. Även i Mellanvästen, dit många kom. Då. Men i Texas, <laughs> värmen och, och den andra runda grödan, de blev ju bomullsodlare. Fick plocka bomull och så vidare. Så det, det, det var ju en, och sen cowboys och rancher och så vidare. Så det är en fascinerande historia. Nu har vi pratat om Texas här. Men i huvudsak så kommer ju svenskarna att bosätta sig i, kring Illinois Minnesota, och Minnesota. En viss mån i Kalifornien, Massachusetts och kanske även Washington. Det finns en intressant karta jag såg där var, när de har gjort de så här... Svensos det är på 30-talet egentligen var, var ättlingarna bor någonstans så det, det är ganska koncentrerat. Ja, den första invandringen var var ju koncentrerad i Mellanvästern. Och, och det var ju en jordbruksinvandring kan man säga. Det var ju från Sverige, var ett jordbrukssamhälle naturligtvis. Och, och, och det var ju det man, man lämnade. Och i eh, mitten på -talet, och även i eh, slutet av talet så var ju, ju expanderade ju USA västerut hela tiden. Va? Så svenskarna, liksom kommer och passar in i den här. Westward Expansion, så att säga. de allra första Bishop Hill-grupperna till exempel och de här Unonius. Bishop Hill, det var de här Janssarna. Janssarna, ja. De, han kom, Erik Jansson kom från Biskopskulla i Uppland och då, han då är religiöst betingad utvandring och de lämnar Sverige för att skapa sin utopiska koloni. På och, Med gemensamt ägande. Precis så, och och, och, och kring den här religionen. Och då skapar man en ort som heter Bishop Hill- efter hans födelseplats, biskopskulla då. Men de kom dit och de, de slog sig ner i de här områdena- därför att det var där det fanns möjligheter då. Ja va? där det fanns mark. Mark fanns där. Man brukar ju tala om the frontier i amerikansk historia. Alltså bosättningsgränsen. Va? Indianerna förträngs ju hela tiden. Indianerna flyttas ut- förträngs förföljs dödas så att säga. och det är på grund av det som de svenska och andra europeiska invånare kan ta plats så att säga de gör det. i utlandarna finns det en intressant scen där en svensk trapper som har bott där länge säger till Karl Oskar där de har kommit att du lever på stulet jord stulet land Karl Oskar han blir oerhört upprörd han har köpt det här, minns han. är en redig bonde. Och så säger han, nej nej, det här var indianernas land. Och det är ju det som kallas för settler colonialism, alltså bosättningskolonialism. Och det är ju en, en mycket viktig utgångspunkt för det här. Va? Men när indianerna har fördrivit så att säga, på det sättet, då, då flyttar man in och då kommer man dit man liksom kronologiskt ligger. Va? Så det, här Men, det handlar mycket om vilken tid man utfattar. Ja, det gör det. Och, och, Hade man kommit tidigare så kanske man har hamnat längre österut. Så kan man nog säga. va. Och Uppfattningen om man hör ibland att Minnesota som ju blir den stora svenskstaten eh, det ser ut som Sverige. Det, vilket det kanske som delar av Sverige. Det finns mycket sjöar i södra Minnesota. Det finns lite vackra björkskogar och sådär. Eh, och man säger att man, man bodde där därför man kände sig hemma. Ah, man bodde där efter man kunde skulle jag vilja säga. Va? Sen bodde man ju också då i Texas och man bodde längre västerut på de oändliga slätterna i Kansas och Nebraska. Så ser inte alls ut som Sverige. Det kom ju någon som heter Homestead Act 1862. Ja. Vad, vad Hade den någon betydelse för eh, den svenska emigrationen? Stor betydelse. Det var en lag som. Det var, det var ett sätt för USA att uppmuntra till bosättningar. Man i. Ville, man ville ha emigranter. Absolut. Man ville, man ville besätta området, befolka området. Man hade fördrivit indianerna och man var i, i färd med att göra det och ville få in eh, vita emigranter. Eh, det kommer dels folk från östra USA som flyttar västerut, men sen kommer också folk från. Från, från Europa då och där, det är ett sätt att man kunde få land helt enkelt man kunde få jord, mycket, mycket billigt alltså man kunde säga man klejmade, man tog det här området det var ingen som bodde där längre och så blev det, och bodde man jag tror det var i fem år så, så blev det den e Egentligen bara med att betala några slags stämpelavgifter ja, 160 acres fick man och det var ju fantastiskt, och man, då ska man komma ihåg att jordmånen här i Minnesota Illinois, Iowa Kansas, Nebraska, de här jordbruksstaterna i är fantastiskt Mycket bättre det, än i Sverige då Kan man säga och det, var, det, det, det finns ju också, det, det fångar ju Moberg väldigt väl när Karoska sticker ner pinnen i jorden och, och ser vilken, hur djup myllan är och han förstår att här ska jag, här ska jag bo. Så att Holmsted Act spelar en väldigt stor roll. Eh, det finns en, en forskare, Karen Hansen, som vi har, har jobbat en del med i Uppsala, hon menar det är en av, det ska man se som en amerikansk immigrationslag. Det finns ju lagstiftning om vem som får flytta in och sig så, men hon sa att det där är en väldigt viktig immigrationslag, för den drar till sig folk, inte bara från Sverige, naturligtvis. Nej, nej. Man säger alltid komma ihåg: Vi ska alltid komma ihåg att svenskarna är en del av den stora europeiska migrationen. Vi, vi ser ofta, eller traditionellt sett, så tänker vi: Det här är en jätteviktig del av svensk historia. Vilket det är, va? Men från ett amerikanskt perspektiv så är svenskarna en grupp av många, många, många. Ja, och som vi redan har berört lite i länderna där man i princip lämnade man ur ja. och, och den där dynamiken, alltså vad som händer i USA när de här grupperna möts, är väldigt intressant. Jag tänker vi ska komma till det ja. lite längre fram. Men vilka, vilka, vilka var de, det kanske är självklart, men vilka var de viktigaste orsakerna att man lämnade Sverige? För det, det kan ju inte varit ett lätt beslut egentligen det här. Nej, naturligtvis inte. Både jag, man kan säga både jag och Eva. De viktigaste, man brukar ju säga det är att en av de grundläggande Orsakerna här är ju befolkningstillväxten, den, väldigt befolkningst den så kallade demografiska transitionen. Som, som redan börjat slutet på 1700-talet. Ja, ja. Precis, och det, det går, hela Västeuropa, eller Europa går igenom det. Det finns ju länder idag i tredje världen som genomgår den här. Alltså med, med väldigt snabbt um, sjunkande spädbarnstödighet egentligen är en, en av faktorerna. Så många barn överlever, många fler barn överlever sin barndom de första åren, än tidigare. Och det gör att familjerna växer. Då, då man får man de här stora familjerna med många barn. Så att tidigare hade man ju haft en hög dödlighet, framförallt spädbarnsdödlighet så befolkningen hade hållits i schack. Va? Många barn föddes, många barn dog. Nu går den dödligheten ner och då växer om vi får en proletarisering en på proletarisering, landsbygden. precis och det är, det är exakt så, va? pauperisering proletarisering, och vad ska man göra med de här stora barnaskorna, vem ska så säga, kunna ta över om det finns en gård och det är då alltså, drängar och, man blir dräng och pigar istället så att säga. det uppstår en, en, en, en jordbruksunderklass, så att säga. Som egentligen inte har funnits tidigare. Då, inte på samma sätt i alla fall. Och då blir det, tryck, det blir ett väldigt tryck på resurserna. Och folk flyttar. Sen, lite senare, kommer industrialiseringen i Sverige. Den är sen i Sverige också. Ja, och och den suger åt sig folk. Folk. Naturligtvis. folk måste flytta någonstans. Man flyttar till stan eller man flyttar till Amerika. Så att det, det är liksom en grundläggande faktor. Och det betyder att det är många unga människor som, som lämnar, va? Från början åker man då, som vi sa i familjegrupper, då, de här den här tidiga. men allt mer så blir det ensam utvandring och unga män och kvinnor ger sig av helt enkelt. Men det är i huvudsak ekonomiska skäl skulle du säga? Ja, det finns ju då lite grann politiska skäl kanske, efter storstrejken kan man se folk som svartlistas. Det var storstrejken? Ja, 1909 och andra arbetskonflikter och så det finns lite religiöst motiverad utvandring men den är ganska liten egentligen är relativt jansarna, Erik jansarna är det kanske bäst det finns lite grann av frikyrkor bland frikyrkorna är intressant för att det, de uppstår då i Amerika kyrkor också så att säga och frikyrkorna de svenska frikyrkorna får utlägga i Amerika där finns väldigt intressanta nätverk där finns ett stort utbyte av folk så där kan religionerna spela ganska stor roll men i huvudsak och jämför man med andra europeiska länder så, så är det i Tyskland har man en mycket politiskt motiverad emigration efter 1848 och så vidare. Va? Men mycket mindre så. Och är det, din fråga, är det svårt eller svårt ett lätt eller svårt beslut– ehm, ju, kan man säga så här, ju mer tiden går desto kanske lättare blir det för då är de här migrationsnätverken på plats. Va? Det finns en väldig kunskap och man har släkt och vänner och man brukar säga det kanske att man vet egentligen om man gör en sorts värdering hur ska jag klara mig bättre? Så att säga. Om, det är en, om det är en risk för en social nedåtgående kurva här. Vad ska jag göra? Ja, Man kanske kände till mer om hur det var i Chicago än om hur det var i Stockholm. Man hade vänner, man hade släkt, man hade, det fanns en kunskap som hade flödat tillbaka. Man visste att det fanns jobb, man visste att man kunde etablera sig där– och så vidare. Så att på och, och ju sätt... längre fram man kommer i tiden också så blir det inte så där slutgiltigt heller. Nej. För som vi kommer att prata om längre fram här, då börjar ju folk kunna ha möjlighet att återvända Absolut. också. Absolut. Så var det kanske inte de tidigare Nej, det var det inte. Det var, återvandringen är ju starkare mot slutet av perioden. Och då är det en, kanske mer en temporär flyttning. Och det, det, man ska, det är viktigt att komma ihåg att de här flyttningsmönsterna inte är permanenta. Det finns olika typer av, av flyttningar här, så att säga. Vad menar du med att de inte är permanenta? Ja, man återkommer. Ja, just det. Just det. Men det är längre fram. Det är längre fram. Men Man har liksom så har man man när ja. resenärerna. Mm. Men varifrån i Sverige? De flesta känner ju till att Småland är en här. Men det är kanske mycket på grund av... Uh, Ville Mobergs eh, ja, stora roman Men det var en mycket stark emigration från smålandsländerna. Mm. Värmland, mm. Eh, stark emigration. Eh, vi hade också eh, Dalsland, en litet landskap. Det har man inte hört talas om Nej, så men det är en om... väldigt högre relativ ja. emigration från, från Dalsland. Är, är det för att det är fattigare i de här områdena? Eller? Ja, det finns många diskussioner om det, korrelationen mellan ekonomi och sociala strukturer. Det, det spelar naturligtvis en stor roll. Men kanske de här nätverken är ännu viktigare. De är också väldigt viktiga. Man kan se till exempel att det finns um, studier gjorda på områden som ligger ganska nära varandra som har liksom liknande ekonomiska och sociala strukturer i Sverige där i ett område hög utflyttning i andra mindre lägre utflyttning och då frågar man sig varför då spelar den här traditionen en stor roll har kommit igång så att säga. Det blir en stilla jul med grann Och du är din gamla tomte Det blir en stilla havet djur Under palmernas blad Du är din nya porträtt Och din i paket Triss, plötsligt hemre, Ett spel från Svenska tur för dig över 18 år Stödlinjen.se var köper man en julklapp till en riktig träningsfantast? Med pannben som gillar mjölksyra och träningsverk. En Garmin Smartwatch är den perfekta julklappen för den som bryr sig om sin hälsa och är aktiv. Upptäck Garmins populära smartwatches på garmin.se. Garmin Smartwatches, julklappar för träning och hälsa. Vad kan förknippas med en it-attack? Ett. Kryss. 2. Rättssvar är två. Många it-attacker sker nämligen via skrivaren. Med HP LaserJet Pro är du skyddad. Köp produkter för att jobba säkert på atea.se. Det finns ju flera historier också om hur folk som har varit i USA- återvänder och locka med, med sig stora grupper alltså, tillbaka? Det, det fanns agenter. Mm. Hans Mattsson som var en tidig utvandrad till Minnesota han blev officiell agent för delstaten Minnesota för att locka till sig folk. Mm. Han och, hade det som uppdrag. Ja, alltså. uh -huh. och, och, och järnvägs, de stora järnvägsbolagen i USA när de växer fram de, de får ju jord, järnvägsbolagen och kan sälja jord det är ett sätt att uppmuntra järnvägsbolagen att bygga järnväg. Och de säljer då jord till invandrare och lockar till sig det, så att säga. Och då kan man komma ihåg att svenskarna är en, det kanske vi kommer in på senare, svenskarna i den här amerikanska etniska och rasliga hierarkin som finns, är svenskarna en ganska attraktiv grupp. De är vita. För att de är vita. Protestanter, ja. nordeuropäer. Va? Ja, och, och... Ja, och, och var färgad i negativ ton. Och katolik då, eller? Katoliker var ju den stora, den första... Det var ju ganska många judar som utvandrade också. Så... Ja, det var det. Men den första stora, alltså USA i början på 1800-talet är i princip ett protestantiskt land med rötter i Storbritannien, man, man, man tar om det anglosaxiska bakgrunden. Den första stora avvikande invandrargruppen är Irländerna. Och där är religionen spelar en jättestor roll, va? Och det blir enorma konflikter och det finns en stark motstånd mot den första liksom främlingsfientliga eh, rörelsen. Politiska partier bildas för att stoppa den katolska invandringen. Och där handlar det väldigt mycket om påven. Att det är lojalitet mot det nya landet. Kan, kan man räkna med att de här grupperna är lojala mot det nya landet? Så det finns en starkt utbredd antikatolicism som dröjer sig kvar länge- John Kennedy var ju den första katolska presidenten i USA 1960 när han valdes. Och det var en fråga för honom. Och nu har vi en till. Men den andra bara... USA. Det är den andra, alltså, USA har ja, bara ja. haft två... Ja, nu skulle ja. jag säga att katolicismen är, det är... För Biden har det inte varit ett problem. För Kennedy det lite av ett problem faktiskt. Och det finns... Jag har studenter som har skrivit intressanta uppsatser om svenskarnas syn på katolska invandrare. Alltså den svensk-amerikanska pressen. Det fanns en... Eftersom vi sa att svenskarna var ju läskunniga så uppstod en väldigt intressant svenskspråkig press i USA som delvis finns digitaliserad. Mitt institut i USA och... KB här i Sverige och andra har digitaliserat det med stöd från olika stiftelser. Och där kan man göra väldigt intressanta studier. Och, och ja, flera uppsatser har handlat om just antikolismen i den svenska amerikanska pressen, och där kan man se hur svenska amerikanerna väldigt snabbt anammar den amerikanska retoriken om katoliker. Man kan nog utgå ifrån, det var, vi diskuterade det en del vad hade svenska utvandrare från Värmland eller Småland för kunskap om katolicism? Det måste ha varit minimal. Rätt, rätt liten. Det fanns ju en, en anti-katolicism i Sverige säkert. Men, men deras erfarenheter av, av katoliker så att säga, den formas i USA. Och det handlar väldigt mycket om irländare först och sen om italienare lite senare också. Och det är inga snälla omdömen. Så, och där kan man se Det är ett intressant exempel på hur svenskarna i sin integrationsprocess i USA väldigt snabbt anammar. De blir en del av det protestantiska, ja, anglosaxiska. Ja, precis vad. De, de, de ser att det fördelaktigt, säkert också, att, att vara det. För det placerar dem i, i den, här, den här hierarkin som finns. Så man, man sorteras in där. Men de, de har hög status när de kommer och de lyckas etablera sig bra på plats. Eller hur ska du beskriva ja, det? eller de har, status. De har blandad status kan man säga. De har en fördel i och med att de är för första i vita. Va? Den stora demarkationslinjen i USA går ju mellan vitt och svart och efter inbördeskriget då när slaveriet är avskaffat men, men den lagliga segregeringen finns ju kvar. Där gynnas ju svenskarna väldigt mycket att de är på rätt sida om det vita vit, svartvita vita men inom den här vita hierarkin så sker också en sortering. Mm. Och där är inte svenskarna på topp? Då, eller? Ja, de kommer att röra sig mot toppen. Ja. Det, det kan på man säga. Sätt, hur lyckas de röra sig mot toppen? Ja, alltså det finns en uppfattning om amerikanerna. Man kan se mot slutet på 1800-talet när invandringen i USA blir allt mer diversifierad. Alltså vi har då... Nordeuropa från början och Västeuropa, Skandinavien, Storbritannien, Tyskland och så kommer Irländarna ganska tidigt. Mot slutet av 1800-talet så expanderar immigrationen, immigrationen så att säga, mot Syd- och Västeuropa. Då kommer Italienarna, Grekerna, och så kommer mot Östeuropa, de olika östeuropeiska grupperna, Ryssland och, och i de områdena. Och då blir det en, en väldig spänning i det amerikanska samhället mot slutet av 1800-talet. Det uppstår då krav på begränsning på invandringen. Alltså den det, man precis parallellt till vad vi hör idag. Han alltså att nej det här går inte. De grupperna som kommer nu, de är alltför avvikande. Italienarna Oj, oj, oj. De kan man inte lita på. Där spelar religionen en stor roll. Men även andra har, tankar... har iländerna lyckats ta sig upp här? på Eller är de kvar där? De, de har etablerat sig. De är så många. Alltså de, de blir ganska framgångsrika i politiken. Det demokratiska partiet, de, de lär sig med dem. Men det finns fortfarande en, en, en, en viss kritik mot dem. Men vad som händer då är att i de här diskussionerna om, om förändrade USA att USA håller på att förändras, precis som idag, så säger man att vad är det som är kärn det kärna då då den här termen anglosaxisk blir så väldigt viktig alltså, man tar om anglosaxerna men räknar svenskarna in bland anglosaxerna Ja, man kan säga att det är en process att svenskarna bjuds in till att bli anglosax. Hur, hur gick det till? Svenskarna antar gärna denna inbjudan, ska jag säga. Är det genom sin religion då de lyckas? Nej, nej, inte så mycket religion. Ja, den spelar en stor roll, att de är protestanter. Anglosaxerna är protestanter. Men det anglosaxiska arvet, man försöker liksom tala om detta, då får man gå tillbaka till... Europeisk historia. Ja. Och, och, och då, då är utvecklas ett argument som handlar om det engelska, det engelska ursprunget. Och då kommer det fornordiska in där. Vad bio-vulfkvädet till exempel... Som är Så det spelar roll? Ja, det spelar en stor roll. Och det, då blir svenskarna liksom en del av detta anglosaxe. Vikingarna spelar en betydande roll här. Svenska amerikanerna är mycket angelägna med att framhäva. Dels att det skulle ha varit vikingar tidiga bosättningar i Nordamerika. Det finns så här fejkade runstenar och sånt. Den finns i Minnesota. Ja. Ja. Och den spelar en inte oväsentlig roll. Den finns fortfarande kvar tyvärr i den diskussionen. Mm. Men det finns, det finns ju ändå, bevis och vi vet ju nu numera att det var korrekt, att det var mm. vissa bosättningar på Kanadas östkust. Mm. Så att den här idén om att vikingarna här skulle ha kommit till det Nordamerika man använda, alltså på ja, och de kom 400 år före Columbus. ja lika med italienarna. Det kanske till och med var något positivt för anglosaxarna att det inte var en ja, italienare. Som... Ja, ja. Och världsutställningen 1893 i Chicago... Mm. Den, Chicago kan... var, blev ju en svensk stor stad. Stor svensk stad, ja. ja. Stor immigrantstad överhuvudtaget. Den, den invigdes 1892 på hösten då för att fira 400 års, markera 400 års minnet av Columbus ankomst. Den kallades för The Columbian Exposition. Och där är svenskarna och skandinaverna lite protesterar mot det och försöker framhålla det fanns en svensk-amerikansk tidningsman och, och historieskrivare och intellektuell kanske talesperson där som heter Johan Enander och han publicerade en bok 1892 som heter Nordmännen i Amerika och för att poängtera att nu, med tanke, den undertiteln är med tanke på columbus i Chicago, han är oerhört upprörd och säger att det, italienarna försöker usurpera det här i den historien Vad han gör för det här var... då? To ett certain degree skulle man kunna säga. Det, det seglas ett vikingaskepp till Chicago. det finns bilder Från Sverige då? Eller? Från ja, Sverige och Norge här, som kommer in. The Viking anländer i Chicagos hamn på sommaren 1893 under stor uppmärksamhet. För att liksom understryka att det fanns den här skandinaviska... Och, och detta, detta sätt att liksom... Markera det. Det handlar om för skandinaverna och för svenskarna att markera att det finns en lång historia, en lång historisk närvaro. Firsting. <laughs> det är viktigt den som var för... Där spelar den här nya -kolonin Väldigt stor roll. En, en, en stor roll. därför att Där har man ju då från 1638, det är bara 20 år efter de första puritanska engelska an ankomsterna. De ja, det. Så det, det, är den, det är den rollen får va. Men man kan också se, se då hur. Eh, amerikanerna så säga, inbjuder in dem för de, de är samtidigt då oroade över. De vill inte ha italienska röster. Svenskarna är mycket bättre ja. än italienarna skulle man kunna säga. Va? Och då höjs svenskarna upp. Va? Okay. För att svenskarna naturligtvis eh, var ju. Många var ju rätt fattiga. Ja, liksom, absolut. Va? Och det, där kan man säga Ola Larsmoss intressanta bok, Sweet Hollow... Mm. Ola, jag känner Ola ganska väl. Och vi har... Det är en skön lite där bokstor, så ja, säga. Den är skön litterär. Men han vill ju göra poängen där att eh, svenskarna var en del, vilket är helt korrekt, en del av det här industriella proletariatet, så att säga. Va? Och, och, och där ser man just den svensk irländska konflikten han lyfter fram väldigt bra där. Va? Men de reser sig upp, kan man säga, från att ha varit diskriminerade från början, naturligtvis. Men, men de ganska snabbt skulle jag ändå säga. Kommer svenskarna att klättra på den här sociala skålen? Och det är delvis på grund av att man uppfattas som anglosaxer. Man själv vill göra sig till anglosaxer. Man förstår att det är en viktig faktor. Och att amerikanerna då, äh, anglosaxerna, establishment som är kan in dem. Det utvecklas ju en slags svensk-amerikansk identitet som inte är en svensk identitet får man väl säga. Ja. Och, och vad består den identiteten av? Ja, det består av många olika komponenter. Men liksom en grundfråga där blir ju när man flyttar ut och kommer till Amerika. Vad är vi nu? <laughs> nu ska vi bli amerikaner. Ja. Man har väl ändå någonstans sagt att man har en väldigt stor respekt för det landet man har kommit till, har jag en uppfattning om det jag läst på. Absolut. Ja. Och man kan säga så här, det finns en uppfattning om eh, amerikansk eh, nationalitet. Vad, utgör, vad innebär att vara amerikan, så att säga? Och ett sätt att se på det som är en ganska stark eh, argument tycker jag, man ser den ofta i alla fall, Handlar om att det är en politisk ställningstagande. Att bli amerikan är att. Jag har ingenting med etnicitet att ja, göra. Inte så mycket med kultur helt enkelt. Men omfattar de politiska grunderna i det amerikanska republiken. republiken, och republiken självständighetsförklaringen, och ja. Allt det där. Va? Mm. Och när man blir amerikansk medborgare, det är ju de här berömda medborgarskapsproven det handlar ju om att man ska förstå det politiska systemet. Det handlar inte om kultur. Mm. Det finns inget officiellt språk. Man får ha vilken kultur man vill. Ja, igen. argumentet är att så länge man ställer upp de här politiska principerna så går det bra att ha sin religion. Och det här är redan från grundläggande. Ja, jag. det är liksom en, en, en grundläggande... Det är naturligtvis en sanning med modifikation. Det finns ju... Och man såg ju reaktioner mot Irländerna till exempel. Va? Men, men likväl så... så, så och, men om man har det som utgångspunkt då öppnas en möjlighet i USA för etnicitet, för kulturella särdrag från gruppen själv om den så vill det blir en sorts val där och, och, och det vill den ju ofta och då man får inte någon hjälp kanske men man, man stoppas inte heller från att göra det och då, då kan man ut... man får inte massa pengar för att läsa svenska det är inga understöd där. till invandraföreningar på det sättet då i alla fall och då så, så det kulturella innehållet är, är det, kan vara det etniska men det politiska innehållet är det amerikanska så man är bokstavligen svensk-amerikan där det amerika ledet, amerikanska ledet handlar mycket om de politiska idéerna men svensk handlar om det men, men man tappar ju sitt När börjar svenska amerikanerna tappa sitt språk eller sitt ursprungliga språk. Ska säga? Ja, det är en mycket intressant fråga. Det är ju ofta att använda kriterium för etnicitet språk. Va? Att språket är så väldigt viktigt för vår kulturella identitet, för vår etniska identitet. Och den diskussionen finns i svenska Amerika enormt stark. Uh, och uh, kring sekelskiftet i början på 1900-talet så finns det oerhörda, oerhörd oro för att språket håller på att försvinna. Därför att uh, språket uh, kringar av. Uh, det, det... Men är det för att man ändå är relativt få i den här stora amerikanska pölen, om man säger så? Ja, delvis. Men det, det, det var ju inte en så liten grupp. Och i vissa områden i starka bostadsinordningen så lever språket kvar. Det lever kvar långt in. När jag kom till USA första gången på slutet på 70-talet så besökte man till exempel Bishop Hill. Där kunde man fortfarande höra folk tala lite svenska. Det är väl inget vardagsspråk. Men det sker ett språkskifte. Det, det, det har att göra med generationerna. När man kommer till den tredje generationen, så att säga, då brukar ofta språket, det finns studier på det som visar... Och det handlar att, inte bara om svensk, den nä, svenska gruppen. Det, Nej, det, det då, men då, och då blir ju frågan, så att säga, kan man ändå vara svensk-amerikan? Många sa då att det går inte att vara svensk-amerikan om man inte talar svenska. De som ville bevara språket och jobbade mycket för det. Idag finns det drygt fyra miljoner personer som när de tillfrågas i den amerikanska folkräkningen om sin etniska ursprung säger att de är av svensk härkomst eller delvis svenska. Hur många av dem talar svenska är en mycket, mycket liten del. Men vad är deras identitet då? Den består av andra saker. Språket var en viktig faktor på sin tid. Eh, religionen blir för många en mycket viktig faktor för man är fortfarande protestant och... ja och det lutherska, inte minst det lutherska den största religiösa samfundet och den största svenska amerikanska organisationen som grundades i USA det var en kyrka ett religiöst samfund som var som kom att kallas för Augustana-kyrkan Augustana-synoden och det var en sorts utläggare av svenska kyrkan i Amerika den grundades av svenska utvandrade svenska präster den var i princip passerad på den svenska stadskyrkan Ja, att den hade så. rötter i den den, av, den avlägsnade sig sen för, lite grann från den svenska stadskyrkan och kom att samverka med andra lutherska samfund i USA, norska, tyska finska, det finns många lutherska olika lutherska kyrkor, men religionen spelar den fortfarande skulle jag säga en, Men det blir liksom ingen sammanblandning med andra, med danska och norrmän och sånt och finnar, och, eller? Det blir också va, över tid om man tittar på eh, man kan titta på giftermålsmönster, det brukar ofta vara ett Ofta har använt mått på assimilation eller integration. Och det sker, det sker ju ganska snart att man gifter sig utanför den egna gruppen. Och då börjar man med de andra skandinaviska grupperna. Okej, okay, naturligtvis. Ja, ja, svenskar och norrmän. Så att säga, va. Norrmännen var en stor grupp också. Tyskarna. Sen har vi då Irländerna. Man levde nära Irländerna. Men Chicago. gifte sig inte med dem, eller? ja man börjar göra det efter ett tag och det är väldigt intressant det finns då på motstånd från ledarskapet i gruppen ja man det visar att religionens betydelse så att säga, minskar antagligen va? men det fanns konflikter över det, det, det, det absolut va? nej men identiteten den handlar om vem man är och den, man kan säga så här det finns en identitet på en sorts vardagsnivå va? som, som finns där man kanske pratar lite språket och man eh, matvanor, att man ska på, till kring jul och sådana traditioner och sånt. upprätthåll. Äter så, man fortfarande Silly Silli uh, äts och lutfisk äts och, och uh. någonting som heter potatiskorv <laughs> är väldigt viktigt uh. för svenska amerikanerna. De som är från Värmland känner kanske till potatiskorven, den är en värmländsk tradition. Heter den så i Värmland också? Ja, eller? man tar uh. om Värmland. Ja, när jag kom till USA första gången för att studera på det här collegeet då, som jag fortfarande är knuten till. Grundat av svenska utvandrare då, svensk college. Och på, då blev jag bjuden till en jullunch som den svenska stipendiaten. Och då så serverades först sill och very nice. Smakar det som svensk sill eller? Ja, oh, det smakar väl som sill. Ja, inte hemminlagd kanske, men ändå. Det var sel och sen kom lite köttbullar. Det är ju mycket populärt, svensk meatballs. Men sen kom det som de väntade på. Piesto resistance. Det var en och Jag har ingen aning om. Jag var från Stockholms förorts grabb. Ah, va? Potato sausage. Ja, ah, oh, åh, Och så kom i en korv. Ja, tack. Och så åt jag den och så tittade de på mig och sa de, Was it just like your mother's? Och då förstod jag, här måste man ha 19 år var jag, men alltså man får väl ha en liten lögn här. Ja, yes. Åh, oh, gud, gud, gud. Då kände de sig bekräftade då att de hade en äkta svensk julmat. Och jag, vad är detta för? Jag började gärna tänka, vad är det här? Och det var liksom första gången jag började fundera lite grann. Och det visar sig att det är någonting som då har levt sitt eget liv va? Och, och, och får en egen betydelse. Och de här, de här kulturella mönstren, det är med samma med språket. Det är, det är ett väldigt tydligt exempel. Det påverkas ju hela tiden av engelskan. Va? Det finns många studier som är gjorda på det. Bland språk och mixat språk och svängelska. Och det kritiseras ibland om man tycker att ja, de talar riktigt svenska och så vidare. Och det är samma med de här kulturella mönstren med potatiskorven och det kan vara uppfattningar om Sverige som är vi inte känner igen så att säga, va? men som lever sina egna liv. Och man ska istället för att kritisera det tycker jag som ibland sker från rikssvenskt man ska skratta lite åt det och tycka att det är lite löjligt, Då ska man ställa sig frågan, nej, varför finns det överhuvudtaget? Man kan då notera att bland de här svenska amerikanerna idag, de som säger sig vara av svensk härkomst, de, många av dem har ett intresse för Sverige. Det är som en reservoar av positiv eh, syn på Sverige. Och, och, och det gäller, man skulle kunna tänka att man skulle kunna ta lite fasta på dem. Och, och, sen när de kommer till Sverige ibland blir de ju också förvånade. Vi blir förvånade när vi träffar ja, dem. Vad upprör sig de mest över då? Ja, ja mitt college där i, i Illinois, vi hade under 30 år, drygt 30 år kurser i Sverige på sommarna. Summer school, man vi, vi reste med grupper av studenter. Och det var även äldre personer som kom med släktforskare och så. De ville läsa svenska svensk undervisning. Och så var det lite kurser om Sverige också. Och, och där såg man hos en del, några personer som för vilka religion då är väldigt viktigt. Va? Den lutherska, de var lutheraner, amerikanska lutheraner. Och var lite glada för att komma hem till Sverige då. Och det låg en kyrka jämte folkskolan där i Grävestad som vi var i. Och då var de, nu ska vi gå i kyrkan. och Nu ska vi se den riktiga lutherska, ursprungliga jag minns en kvinna, hon var väldigt trevlig och hon kom lite upprörd första söndagen till kaffet efter gudstjänsten och sa There was no one there! <laughs> Alltså, ja du kommer ihåg att vi pratade om det här ju hur Sverige, religionens betydelse Sverige har, har ändrats, och den är annorlunda än i USA. Ja, men för henne var det oerhört viktigt. Hennes uppfattning om, av, av att vara svensk, och det var väldigt viktigt för henne. Där spelade religionen en väldigt stor och, och upp den svenska religionen. Och när hon då ser att den är inte, finns. inte finns. Eller är i alla fall väldigt annorlunda. Ja. Då uppstod en, en, en problematik för henne, va? Och, och där kan man då se hur. Svenska Amerika och Sverige har avlägsnat sig från varandra. Den stora framstående svenska-amerikanska historikern Arnold Barton så tyvärr gick bort för några år sedan. Han skrev en oerhört intressant bok som handlar om svenska-amerikanernas syn på Sverige och rikssvenskarnas syn på svenska Amerika över tid genom reseskildringar och berättelser och tidningsdiskussioner och så vidare. Ja, titeln på den boken är A Folk Divided. Ett delat folk. Hans ursprungs tanken är att här har vi ett folk, ett svenskt folk, så att säga, som genom migrationen, så att säga, delas. Det finns en del i Amerika och en del i Sverige. Och vad som händer mellan, mellan dem? Och han karakteriserar ibland det där förhållandet som. A century of misunderstandings. <laughs> I och med att de utvecklas åt olika håll naturligtvis. Språket påverkas och ja, de kulturella som påverkas. Så det blir, de, de, de har en gemensam rot och det finns vissa gemensamma drag naturligtvis. Och så, men det finns också stora skillnader. Och det tycker jag är väldigt intressant. att Den processen. Hej, jag är ett historiskt hotell i Barcelona fyllt med klassisk skärm. Koppla av med en spa behandling i min lummiga trädgård. Hola, jag är ett elegant, modern hotell längre ner på gatan. Vi kan dela några tapas på min restaurang och njuta av utsikten. Jag har en pool. Jag har också en pool. Nämnde jag att frukost ingår. Hitta det som passar just dig. Jämför hotell sida vid sida och boka i appen. Hotels.com Hitta ditt perfekta ställe. Vi ses snart. Inte om jag ser dig först. Hos vuxen.se finns vuxenklapparna som du inte hittar på önskelistan. Beställ redan nu och ge bort årets skönaste julklappar. <skratt> <skratt> Hitta julens bästa deals hos vuxen.se Ja, du idag skulle vi hinna med ett tema till innan vi slutar för dagen här. Det, det är ju återvändarna. Ja. Hur, hur, vad, är, vad är det typ en jag vet inte hur exakt man vet hur många som egentligen utvandrade. Vid den här. Är det 1, jag har sett olika siffror. jag har sett 1,2 och 1,3 miljoner. Vad, vad, vad brukar du satsa på? Ja, jag brukar säga 1,3 ibland. Men, men det, finns, det finns en del statistiska problem. Ja. <laughs> hur man registrerar folk och kan man, vem är med i statistiken och vem är inte det är, det, här. Nej, det är ingen självklar siffra här. det är ingen självklar Och sen finns ju då det här att folk flyttar tillbaka och återkommer till USA flera gånger. Och varje gång man reser ut så registreras man. Så att det finns en statistisk Osäkerhet där. Men likväl så brukar man tala om de här 1,2-1,3 miljoner siffrorna. Och relativt många återvänder. Eller det? Ja, relativt många återvänder. Det, man brukar ibland tala om att varje migration skapar en återmigration. Så att det är säga. en självklarhet. Ja, i det ligger väldigt med. Alltså Migrationen styrs ju delvis av regelverk. Va? Stater har ju regelverk. Idag är det ju väldigt svårt till exempel att flytta in till Sverige. va? USA under 1800-talet är ett exempel. Den transatlantiska migrationen till USA under 1800-talet är tycker jag, ett bra exempel på relativt fri migration. De här grupperna från va, 1820 och va, framåt... Vad var för kriterier man måste uppfylla för att få... det Ja, man kunde flytta in när man fick inte vara... Det, det blir begränsningar över tid, va? Och sen kommer begränsningar på 20 talet Men det kommer åt slutet på 1800-talet när man är orolig för den här förändrade migrationen som vi talade om då. Man fick inte vara straffad och man fick inte vara... Sjuk, olika sjukdomar, anarkister och radikaler och så vidare. Men det är ändå ett exempel på ganska fri migration. Så man kan se vad som händer när man kan flytta fritt, och det är ovanligt. Idag är det ju ingen fri migration alls. Idag har det vi, vi vill hålla folk borta snarare. va Men och då ser man att när man flyttar ut så man, flyttar man också tillbaka. Och det där är ett väldigt starkt mönster. Och i det svenska fallet så finns det beräkningar på kanske att en 18-19 procent av de som flyttade ut kom tillbaka. Efter längre eller kortare tid. Det kan vara väldigt kort tid eller det kan vara väldigt lång tid. Va? Så det är närmare 300 000 människor då, eller något sånt? Ja, det kan ligga kring det. Över, över den här ja, tiden då va? Och i andra länder är det högre, Italien hade en ännu högre återvandringsfrekvens. Det var en stor utvandring från Italien, men också en mycket stor återvandring. Och där är det nästan, man kan tala om... Ibland en sorts transatlantisk arbetsmarknad Den fram och tillbaka många gånger så att säga. Va? Men de här återvandrarna som återkommer till Sverige, de är understuderade. Det finns en del studier, intressanta studier. Där är, finns ju många intressanta frågor. Dels kan man ju... I till att börja med, i början på, på 1840-talet så var det inte så många som Nej. återvände. Nej, det var det inte. Utan det är ett, ett fenomen som är, kommer... I slutet på talet 19 -talet. 19 talet precis va. Och då är ju frågan om man flyttar ut för att förbättra sin ekonomiska situation. Det kanske var ursprungstanken. Det är inte någon slags misslyckande att man flyttar tillbaka. Nej, då har man, för en del, så kommer man tillbaka med resurser. Man har tjänat pengar, och, och, och, och man vill, för att, försöka för, för att försöka förhindra den här pauperiseringsprocessen, den sociala nedåtgående rörelsen, så kommer man tillbaka och kanske kan köpa gården, <gården> eller etablera sig. Den stora frågan överhuvudtaget när det gäller. Eh, Återvandringen, ett europeiskt perspektiv, ledde, till, ledde Amerika åren till en social mobilitet? Va? I, ja och nej. Ja, som alltid. <laughs> som alltid men, ja. men för många var det en, en positiv faktor. Va? Och, det finns ju ändå och, någon slags bild av Det kanske snarare 19 1900-talsfenomen det här. Svenska amerikanen som har pengar. Ja, och, och, och det, var, det, det var så. Ja. Alltså, man kan se i de, många återvände också intressant nog till de kanske ursprungsmiljöerna, till de mindre och de blir, svenskamerikanen blir en del av det sociala landskapet i, i Sverige under första delen av 1900-talet där var skoläraren och det var handelsmannen och det var prästen och det var lite och så svarade alltså en svenskamerikan Vad <laughs> hade han för position då? Ja, han ha, kan ha haft en ganska hög postin Ulf Beybom, ledande historikern ...av det här området. Han har en intressant observation... ...att han har tänkt på gravstenar i Småland... ...där man ju då har yrkestitlar ofta... ...hämmans ägare... ...där står ibland svensk-amerikan. Och det kan man då uppfatta... ...som en positiv... Ann-Kristin Wallengren i Lund... ...filmforskare i Lund, väldigt intressant... ...hon har skrivit en jätterolig bok om... ...synen på USA... ...och emigrationen... ...och återvandringen i svensk film... Och där finns det, 30-tal nu? Ja, 30-tal filmerna. Där finns ju Edvard Det finns ju en fina Edvard Persson åker till Amerika. Alltså. <laughs> och och, och det, det är ett tema, va? Jaha. Det är ett tema. Där finns, och lite grann ska det finnas, introduceras pengar i handlingen så är det någon rik släktning från Amerika som har dött. Så att det finns närvarande hela tiden, återvandrarna. Men du ser, de fick hög status. Det står till och med på gravstenarna. Men påverkade de samhället i större utsträckning än, tror du, än om de skulle ha stannat hela tiden? Det är en väldigt intressant fråga. Det finns en del resonemang kring vad man tog med sig tillbaka för bortom materiella ting. Va? Pengar och så idéer. Va? Det där Ida får ut idéer kom hem, som Törnberg sa. Va? Kom man tillbaka med amerikanska idéer, andra politiska tänkesätt, större betoning av frihet, individualism. Det finns de som menar det. Jag tror att man, det är kanske svårt men det skulle vara väldigt intressant att försöka frikyrkorörelsen som jag nämnde den är starkt beroende på av nykterhetsrörelsen alltså folkrörelserna. Alltså det kommer från impulser från USA. Ja, ja nykterhetsrörelsen väldigt starka mm. impulser från USA och väldigt starka kontakter där va. För det är ju en av de viktiga folkrörelserna ja, i svenska Ja, stedet. jo men det och, och, det skulle man kunna säga det politiska det var en del som återvände som hade varit fackligt aktiva i Amerika kan ha påverkat det det finns en uppfattning om att man hade kanske ett annat förhållningssätt man tänkte friare eller sånt där. det är svårt att leda i exakt bevis tror jag hittills det finns inte jättemycket studier gjorda på det men jag tror att man kan nog räkna med att det finns en sorts inflöde av amerikanska idéer på det sättet och det är grundläggs här egentligen återinvandringen? Åter ja, den spelar en stor roll. Uh -huh. Sen skulle jag vilja säga att efter andra världskriget från 1950-talet och framåt, då framträdde ju USA som en oerhört viktig faktor i allmänhet. Så ja, du, så, Sverige brukar ju oftast beskrivas som oerhört amerikaniserat. Ja. Och, och det, kan man, det kan man diskutera länge. Om är, man, ja, det, det kanske vi inte ska diskutera nej, idag. Det, men alltså, det kan det man väl lite det, Ja, det kan man göra. Det beror på vad man menar med amerikanisering. Man brukar säga att det är många länder som säger vi är det mest amerikaniserade landet i världen. Nej, vi är det mest amerikaniserade. Det är en stor forskning kring det. Vi har gjort en del om det på Sverige också. Men vad man kan säga tror jag är att det finns en väldigt stark svensk orientering mot USA. Förstås, under, efter kriget och framåt till idag. Och jag tror att migrationen, och, och, och inklusive då återvandringen och alla de här kontakterna som skapas, har berätt marken för USA. Det finns en kunskap om USA, en, en, en familiaritet med USA i Sverige. Så när USA framtider som den stora kulturella supermakten och, och, och, och så, så- så är marken väl förberedd i Sverige. Om man tittar på de, länder, de här tre länderna som har den här höga- relativa emigrationsfrekvensen, Irland, Norge och Sverige- så skulle man kunna argumentera för att de länderna har ett väldigt, idag ett väldigt nära förhållande till USA. Och att det är tror jag att migrationen har hjälpt till där. Va? Men ofta ett ganska vad ska man säga, problematiskt förhållande som vi, vi pratade lite innan, vi gick in här i studien här, det här Trump och säger what's happened in Sweden. Just det. Och, där vi, och det, var tydligen, det här var tydligen, det var jag inte medveten om, men... En, en, en tradition i USA att amerikanska presidenter kritiserar Sverige för saker som inte stämmer. <laughs> ja, traditionen. <laughs> ja. Det. Ja. Jo, nej men det är sant. Det finns den, den allmänna svenska äh, förhållandet i USA. Det finns en ambivalens där. Det finns en positiv... Men jag skulle säga så här. Om man tittar på, det finns ett forskningsfält som, heter, som handlar om anti-amerikanism. Den, den här väldiga kritiken mot USA. Jag skulle säga så här. I Sverige <clears throat> och så finns det Eh, exempel på stark kritik mot USA är knutet till enskilda händelser. Vi kan tänka på Vietnamkriget, Irakkriget och, och så vidare. Eh, enskilda figurer som Donald Trump eller George W. Bush. Men jag skulle säga: att i Sverige så skiljer man ofta på den enskilda kritiken, så att säga, och att skåpa ut samhället som sådant. Man, man, man slänger inte ut barnet med, med badvattnet? här. Många av Vietnamdemonstranterna, och jag var liksom med på sluttampen av det där ibland, man kunde gå till amerikanska ambassaden och protestera. För mig var det kuppen i Chile och sådana saker. Men när man gick hem så såg man på en amerikansk film och man gjorde det i blå jeans, så att säga. Va? Så att den den... Där tror jag Sverige har en, i, mycket i grunden ändå en, en mer positiv hållning mot USA. I andra länder är det nog lite annorlunda. Det finns, Frankrike är ett väldigt intressant exempel. Frankrike finns en stark antiamerikanism, jag vilja säga. På ett annat sätt. På, på ett annat Sverige. sätt, ja. Och, med, och man, Frankrike har spelat en ganska intressant roll som att sprida det där. Det varit en motor i den här diskussionen om USA. Frankrike och USA har ju ett, The love-hate relationship på något mm, sätt. Det ja, finns ju gemensamma rötter där i upplysningen och så. så att det, men, men Sverige har trots enskilda och trots stark kritik ibland eh, ändå tror jag en, en i grunden eh, mer positiv hållning. Och där tror vi förmår att kombinera de här två. Och där tror jag igen migrationen har spelat en stor roll för att lägga grunden till det. Stort tack för att du kom hit idag. Tack. Terrorattacken den 11 september 2001 förändrade världen för alltid. USA förklarade krig mot terrorismen och en mångårig konflikt inleddes. I boken USAs hämnd skildrar journalisten Jens Nordqvist krigen i Afghanistan och Irak. Han beskriver Al-Qaidas framväxt och ger en inträngande bild av Osama Bin Ladins liv som världens mest jagade man. Det är även en berättelse om hur USA svek sina ideal när tortyr, hemliga fängelser och kidnappningar blev vapen i kriget mot terrorismen. USAs hämnd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig på streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.